Розділ 32. Капелінбіч. Від зневажають, ним погороджують, багато де його мають за збочення. Розповідають про витрів, які паруються з тваринами, щоб оволодити цією магією, чи приносять у жертву людських дітей, аби здобути дар розмовляти зі звірами та птахами. Деякі казкарі розповідають про угоди, укладені з древніми земними демонами. Насправді ж я вважаю, що від найприродніша з магії, якою може оволодіти людина. Це Віт змушує пташину з в польоті раптом закружляти всім разом, а мальків цього літок триматися разом у швидкому струмку. Віт посилає матір до дитячого ліжка, коли немовля прокидається. Я вірю, що це суть всякого безсловесного спілкування, що всі люди мають певні невеликі здібності до нього, розпізнані чи ні. Наступного дня ми знову дісталися дороги з кілу. Коли проминали грізну кам'яну колону, я відчув, як щось мене до неї тягне. «За крок від мене може бути Веріті», – тихо промовив я. Кетл перхнула. «Або твоя смерть? Ти геть утратив розум? Думаєш, хоч якийсь скілер може сам один протистояти тренованій групі?» Веріті зміг, – відповів я, думаючи про Трейтфорд і як він мене врятував. Решту цього ранку стара йшла з замисленим виразом обличчя. Я не намагався схилити її до розмови, бо ніс власний тягар. Відчував дошкульну внутрішню втрату. Майже дражливе почуття, коли знаєш, що про щось забув, але не можеш зрозуміти, що саме. Я загубив по дорозі якусь річ. Забув важливу справу, яку збирався зробити. Пізнього пополудня збагнув, що це. І мені здалося, наче я тону. Знав, що я втратив. Веріть. Коли він був зі мною, я майже ніколи не усвідомлював його присутність. Думав про нього як про сховане насіння, яке чекає, щоб проклюнутися. Ті численні випадки, коли я шукав його в собі і не міг знайти, раптом перестали щось означати. Зараз не було ні сумніву, ні роздумів, лише дедалі сильніша певність. Веріті був зі мною понад рік, а тепер він зник. Чи це означало, що він мертвий? У цьому я певності не мав. Та величезна хвиля скілу, яку я відчув, могла бути ним, або ж чимось іншим, що змусило його покинути мене, відступити всередину самого себе. Це, ймовірно, і все. Вже диво, що його дотик скілу тривав так довго. Я кілька разів починав розмову про це з Гетл чи Кетрікін, і щоразу не міг вирішити, чи вести її далі. Що я мав розповісти? Раніше не міг сказати, напевно, чи верить зі мною, а тепер взагалі його не відчуваю. Вечерами біля вогнища я дивився на зморшки на обличчя Кетрікін і питав себе, який сенс ще й додавати їй гризот. Тож залишив ці клопоти собі і мовчав. Постійні невигоди породжують монотонність. Коли такі дні переповідати, вони пробігають усі разом, зливаючись в один. Погода стояла дощова, вередлива, вітряна. Наші запаси вичерпувалися, тож зелень, зібрана нами по дорозі, та здобич, яку ми з нічного ока могли вполювати ввечері, стали для нас важливими. Я йшов поруч із дорогою, а не по ній, проте постійно відчував бурмотіння скілу, як відчував би шум річки поблизу. Блазень регулярно отримував свою дозу ельфійської кори, невдовзі почав виявляти ознаки як величезної енергійності, так і чорного гумору, викликаних цим зіллям. Випадку блазня це означало нескінченні стрибки і акробатичні трюки, які він демонстрував, коли ми йшли дорогою скілу, а ще жорстокі шпички, породжені його дотепністю та язиком. Він надто часто насміхався з марності нашої виправи. На кожне оптимістичне зауваження відповідав диким сарказмом. Під кінець другого дня здавався мені нічим іншим, як погано вихованою дитиною. Не зважав на нічиї докори, навіть на слова Кетрікін. Не пам'ятав, що мовчання може бути чеснотою. Не те, щоб я боявся, наче його нескінченне базікані глузливі пісні привернуть до нас увагу реглової групи. Я радше турбувався, що постійний шум, який він спричинював, не дасть нам почути їхнє наближення. Жодні умовляння не могли змусити його замокнути. Не допомагав і крик, щоб він нарешті стулив пельку. Блазен настільки мене дійняв, що я вже і сні бачив, як я душу його. Не думаю, що я був самотнім у цьому пориві. Лише ласкавіша погода зуміла покращити нашу долю під час довгих днів мандрівки дорогою з кілу. Дощ став слабшим, падав рідше – на листяних деревах обабіч дороги розкрилися буруньки, узгір'я довкола нас майже за одну ніч зазеленіли. Стало більше поживи для джепів, вони подущили, а ніч науки знаходив силу селену дрібної дичини. Через укорочений сон я не міг достатньо відпочити, але відмова від полювання з вовком не розв'язала б цієї проблеми. Я боявся спати. Що гірше кетл боялася дати мені спати. Стара із власної волі взялася контролювати мій розум. Мені це не подобалося, але я не був настільки дурним, щоб опиратися. І Кетрікін, і Старлінг визнали вищість у всьому, що стосувалося скілу. Мені заборонили йти з табору самому чи тільки у блазновому товаристві. Коли ми з вовком полювали ввечері, з нами йшла Кетрікін. Зі Старлінг ми ділили нічні варти, під час яких, за спонукою кетел менестрелька тримала мій мозок зайнятим, навчаючи декламувати пісні та розповіді зі свого репертуару. Коли ж я ненадовго засинав, Кетл пильнувала за мною, постійно тримаючи на міцну настоянку ірфійської кори, щоб у разі потреби влити її в мені в горлянку, пригасивши так мій скіл. Уже і це достатньо дратувало, але найгірше було в день, коли ми йшли разом. Мені було заборонено говорити про веріті, про реголову групу, про все, що могло їх стосуватися. Натомість ми працювали над ігровими загадками, збирали придорожні трави для вечері, або ж я декламував її історії старинг. Щоразу запідозривши, що мої думки дещо ухилилися від неї, вона могла різко влупити мене костором. Коли ж я намагався розпитати Кетл про її минуле, стара зверхньо відповідала, що такі розмови можуть привести нас до тем, яких нам слід уникати. Нема ковзкішого завдання, ніж утримуватися від думок про щось. Не раз посеред мандрівочної праці запах придорожніх квітів змушував мене згадати Молі. А звідти зоставалася лише мить задуми до Веріті, що відкликав мене від коханої. Або ж якась принагідна блазнева белаканина нагадувала про терплячість короля Шрюда до його жартиків, а там і про те, як помер мій король, і від чиїх рук. Та найгіршим з усього було мовчання Кетрікін. Не могла вже розмовляти зі мною про те, як непокоїться за Веріті. Я не міг глянути на неї, не відчувши, наскільки вона прагне його знайти, а тоді лаяв себе за те, що подумав про нього». Так минали для мене довгі дні нашої подорожі. Околиця поступово змінювалася. Ми дедалі глибше спускалися в долини. Певний час наша дорога йшла паралельно з молочно-сірою рікою. У деяких місцях річка, розливаючись, відпливаючи, відкушувала в дороги шматки поруч із собою, перетворюючи її ледь не на стежину. Нарешті ми дісталися величезного мосту. Коли ми хцем побачили його вперше, повутинна витонченість мостових прольотів здалася мені схожа на скелет. Я боявся, що попереду нас чекатимуть лише розщеплені уламки балок. Натомість ми ступили на споруду, яка вигиналася над річкою дугою, зайво високою, наче просто з радості, що може таке зробити. Міст, по якому ми йшли, був чорним та блискучим, арки, що граційно здіймалися понад та попід прольотами, пудрово-сірими. Я не міг визначити, з чого їх зроблено – зі справжнього металу чи з дивного каменю. Вони більше скидалися на випрядану нитку – ніж метал чи тесаний камінь. Елегантність і краса мосту на якийсь час втихомирили навіть блазня. Перейшовши міст, ми здолали кілька підйомів, а тоді розпочали новий спуск. Цього разу долина була вузькою і глибокою, схожа на круту щелину в землі, наче якийсь велетень давно колись прорубав її бойовою сокирою. Дорога трималася одного боку цієї угловини і невблаганно вела вниз. Ми не надто могли роздивитися, куди спускаємося, бо долина здавалася заповненою хмарами і зеленню. Це мене дивувало, доки нашу дорогу не перетнув перший струмок гарячої води. Булькаючи та паруючи, випливав із джерела просто край дороги, але давно вже знехтував оздобленими різьбою кам'яними стінами та дренажним каналом, куди невідомий інженер помістив його колись, щоб стримати. Блазень влаштував справжню виставу, обмірковуючи довколишній сморід, і те, чи слід приписати його зіпсованим яйцям, чи це здуло саму землю, і тепер вона випускає смердючі вітри. Та цього разу його простацькі дотипи не змусили мене всміхнутися. Здається, ці ескапади і так тривали надто довго, принаймні для мене, і вся їхня веселість розвіялася, а зосталася тільки грубість і жорстокість. Раннього пополудня ми дісталися околиці гарячих водойм. Спокуса теплої води була надто сильною, щоб їй протистояти, тож Кетрікен дозволила нам раніше розбити табір. Ми дуже давно були позбавлені такого комфорту, який дає втомленим тілам гаряча купіль. Хоча блазень знехтував нею через її запах, як на мене, то вона пахла незначніше за ту воду, що надходила до купалень Джампі, але цього разу я був щасливий, що уникну його товариства. Він подався шукати води більш придатної до пиття, жінки тим часом зайняли просторіший басейн, а я забезпечив собі відносну відособленість у меншому озерці трохи поодаль. Певний час я мокнув у воді, а потім вирішив змити хоча б трохи бруду з убрання. Мінеральний запах води був куди слабшим за той, якого одяг набрався від мого тіла. Опісля я розклав випраний одяг на траві, щоб сохнув, а сам знову пішов полежати у воді. Нічнеокий сидів на березі та здивовано дивився на мене, акуратно бвивши хвоста довкола лап. «Це приємно», – сказав я йому, хоча й не було такої потреби. Знав, що він відчуває, як мені добре. «Це, мабуть, тому, що тобі бракує хутра», – вирішив він урешті-решт. «Залазь усередину, я тебе скупаю. Це допоможе тобі позбутися зимового підшерцьку», – запропонував я. Він зневажливо пирхнув. «Думаю, краще його здряпати потроху». «Що ж». «Ти не мусиш сидіти тут, дивитися на мене і нудьгувати. Рушай на полювання, як хочеш». «Хотів би, але Верховна вовчиця попросила мене попильнувати за тобою, то я й пильную». «Кетрікін?» «Так ти її називаєш». «А як вона тебе попросила?» Він кинув у мій бік здивований погляд. «Як і ти?» Подивилася на мене, я зрозумів її думку, турбувалася, що ти зостався сам. «Вона знає, що ти її чуєш?» «А вона тебе чує?» «Час від часу майже чує». Раптом він ліг на траву, потягся, висунув ворожового язика. «Мабуть, коли твоя пара звелить тобі прогнати мене, я пов'яжуся з нею». «Несмішно». Він не відповів, перевернувся на спину і почав качатися, заодно вичухуючись. Тема Моллі пролягала тепер між нами, як небезпечна щілина, куди я не смів заглядати, зате він – залюбки. Зненацька я запрагнув, щоб ми були такими, як колись, поєднаними і цілісними, і жили тільки сучасним. Я відкинувся назад, сперся головою об берег, тіло наполовину в воді, наполовину над нею. Заплющив очі і ні про що не думав. Коли розплющив їх знову, наді мною стояв блазень і дивився згори вниз. Він застав мене зненацька я аж здригнувся. Так само і нічноокий вовк загарчав і схопився на ноги. Такий собі з нього вартовий, зауважив я блазневі. Він не пахне, а ходить легше, ніж падає сніг, поскаржився нічноокий. «Він завжди з тобою, правда?» – спитав Блазень. «Так чи інакше». Погодився я, і знову ліг у воду. Невдовзі доведеться вийти з неї. Надвечір'я перетворювалася на вечір, додатково прохолода повітря робила воду ще приємнішою. Замить я глянув на Блазня. Він досі просто стояв, дивлячись на мене. «Щось не так?» – спитав я його. Він зробив непереконливий жест, незграбно сів на берег. «Я думаю про твою дівчину-свічкарку», – сказав несподівано. « А він як? Тихо спитав я. Бо я з усіх сил намагаюся про неї не думати. Він трохи поміркував. Якщо ти помреш, що буде з нею? Я перекотився на живіт, сперся на лікті і глянув на блазня. Майже сподівався, що це вступ до якогось нового блазенського жарту, але його обличчя було серйозним. Баріч про неї подбає, тихо сказав я. Доки їй потрібна буде допомога. Вона жінка з головою на плечах. Після хвилинних роздумів я додав. Вона вже роками дбає про себе сама, блазню. Насправді ж я ніколи її не опікав. Був поруч із нею, але вона завжди стояла на власних ногах. Сказавши це, я відчував одночасно й сором і гордість. Сором, бо я мало що їй дав, окрім клопотів, і гордість, що був небайдужим такій жінці. Але ти принаймні хотів би, щоб я передав їй звістку, правда? Я повільно хитнув головою. Вона вважає мене мертвим, вони обоє так вважають. Якщо я помру насправді, то хай краще думає, що це трапилося в регалових підземеллях. Коли довідається інше, я стану в її очах ще чорнішим. Як би ти пояснив їй, чому я відразу ж не пішов до неї? Ні. Як зі мною щось трапиться, я не хотів би, щоб їй розповідали цю історію. Мене знову охопило темрява. А якщо я виживу і повернуся до неї. Здається, обміркувати це було навіть тяжче. Я намагався уявити, як я стою перед нею і пояснюю, що ще раз поставив свого короля перед нею. Я міцно заплющився на саму думку про це. «А проте, коли все це закінчиться, я хотів би ще раз її побачити», – зауважив блазень. Я розплющив очі. «Ти? Я навіть не знаю, чи ви колись розмовляли одне з одним». Здавалося, його це дещо спонтеличило. «Себто з огляду на тебе, щоб упевнитися, чи її нічого не бракує». Я відчув дивне зворушення. «Не знаю, що й сказати», – промовив я. «То й не кажи нічого. Просто скажи мені, де я можу її знайти», – порадив він, усміхнувшись. «Я й сам достеменно цього не знаю», – зізнався я. «Чейдь знає. Якщо... Якщо я не переживу того, що ми мусимо зробити, – спитаю у нього». Мені здалося, що розмова про власну смерть недобре прикмета, тож додав. «Звичайно, ми обидва знаємо, що виживемо. Це ж провіщено, так?» Блазен дивно на мене глянув. «Ким провіщено?» Серце мені завмерло. Якимсь білим пророком, чи ще кимось, так я принаймні сподівався. Пробурмотів я, мені спало на думку, що я ніколи не питав блазня, чи провіщено, що я виживу. Не всі виживають, вигравши битву. Я зібрався з відвагою. Чи провіщено, що каталізатор житиме? Він, здавалося, напружено думав, несподівано зауважив чи йд веде небезпечне життя. Немає певності, що він виживе. І в такому разі ти мусиш якось здогадуватися, де дівчина. Не скажеш мені?» Те, що він не відповів на моє запитання, зненацько здалося мені достатньою відповіддю. Каталізатор не виживе. Мене наче облила хвиля холодної солоної води. Я відчував, що впав у це холодне знання, а тонув в ньому. Ніколи не візьму на руки своєї донечки, не відчую знову тепла молі. Це завдало мені майже фізичного болю. У голові запаморочилося. « Тиснув на мене блазень. Тут він підняв руку, несподівано міцно затулив собі нею рота, наче втратив дар мови. Другою рукою різко вхопив себе за зап'ястя, здавався хворим, ніби ось ось знудить. Усе гаразд, на силу промовив я. Може, й краще мені знати, що має трапитися. Я зітхнув, напружив мозок. Я чув, як вони розмовляли про селище. Барич ходить туди, аби щось купити. Це мусить бути недалеко. Можеш почати звідти. Блазен ледь кивнув, додаючи мені відваги. У його очах стояли сльози. Капелін біч, тихо зранив я. Він іще мить просидів, втупившись у мене, тоді зненацька звалився на бік. Блазню? Жодної відповіді. Я встав і глянув на нього, а з мене стікала вода. Він лежав на боці і, здавалося, спав. Блазню. роздратовано покликав я. Коли відповіді й далі не було, я вибрався на берег і підійшов до нього. Він лежав на трав'янистому лужку і вдавав, що рівно та глибоко дихає у вісні. «Блазню?» – мовив я знову, майже очікуючи, що він схопиться, стрибне мені назустріч. Натомість Блазень зробив неясний рух, наче я перебив йому сон. Мене невимовно роздратувало, що він міг так різко перейти від серйозної розмови до чергової буфанади, та це було типово для його поведінки останніми днями. Зненацька тепла вода втратила спроможність приносити спокій чи відпочинок. Далі, стікаючи водою, я почав збирати вбрання, на Блазня не хотів і дивитися. Обтрусився, трохи обтерся, вдягнувся, і хоч одяг був іще злегка вологим. Блазен спав собі і далі. Я відвернувся від нього і рушив до табору. Нічноокі йшов мені по п'ятах. Це така гра? спитав він на ходу. Думаю, щось таке, коротко відповів я. Не з тих, які мені подобаються. Жінки вже повернулися до табору. Кетрікін міркувала над картою, Кетл ділила між джепами невеликі рештки зерна. Старлінг сиділа біля вогнища, розчисуючи гребнім волосся, та коли я наблизився, підвела погляд. «Блазень знайшов чисту воду?» – спитала мене. Я знезав плечима. «Коли я востаннє його бачив, то ні. Якщо і знайшов, то не мав її при собі». «Хай там як, у нас достатньо води в бурдюках. Я просто волію свіжу до чаю». «Я теж». Я сів біля кухонного вогнища і дивився на неї. Вона, здавалося, геть не думала про свої пальці, а вони тим часом танцювали її над волоссям, сплітаючи вогкі блискучі пасма в гладенькі коси, згорнула їх при голові та надійно пришпилила. Ненаводжу, коли вогке волосся тріпається довкола обличчя, прокоментувала вона, а я зрозумів, що витріщався на неї. Присоромлено відвів погляд. О, він досі червоніє, засміялася Старлінг, тоді промовисто додала. Бажаєш позичити в мене гребінь? Я торкнувся свого розкуйовдженого волосся. Порбур мотив. що слід. Чистісінька правда. Погодилася мене стрелька, але гребня мені не дала. Натомість підійшла до мене ззаду, опустилася на коліна. Як це ти вхитрився? Вголос міркувала вона, пробираючись мені крізь волосся гребням. Та воно саме, промимрив я. Її ніжні дотики до шкіри голови і делікатне розчисування волосся були напрочуд приємними. Воно дуже тонке, ось в чому річ. Я ніколи не зустрічала чоловіка-бакійця з таким тонким волоссям. Серце мені ледь не вискочило з груди. Бакійський пляж у вітряний день, молі на червоній вереті поруч зі мною, і її блузка не до кінця зашнурована. Вона сказала мені тоді, наче я найкраще, що вийшло зі стаєнь після барича. Думаю, це все твоє волосся. Воно м'якше, ніж у більшості тутешніх чоловіків. Одна коротка інтерлюдія, повна залицянь, компліментів, невимушеної розмови та її солодких дотиків просто неба. Я ледь не всміхнувся. Та не міг згадати того дня, не згадавши заодно, що він, як багато наших інших спільних годин, закінчився суперечкою і сльозами. Моє горло стиснулося. Я хитнув головою, намагаючись позбутися спогадів. «Сиди тихо», – налаяла мене Старлінг, сильніше тягнучи між волоссям. «Майже все пригладжено. Приготуйся, це останній вузлик». Вона затиснула пальцями пучок волосся над вузликом і розплутала його швидким рухом, якого я майже не відчув. «Дай мені ревінець», – сказала, забрала його в мене і зав'язала мені волосся на потилиці. Тут повернулася Кетл, нагодувавши джепів. «М'ясо є?» – значуще спитала вона. Я зітхнув. «Ще ні, скоро буде», – пообіцяв я їй. Втомлено звівся на ноги. «Пильнуй за ним, вовче», – наказала кетл нічну окому. Він злегка махнув хвостом і вивев мене з табору. Коли ми повернулися до табору, вже потемніло. Були вже дуже задоволені собою, бо принесли не кролика, а копитного звіра, радше схожого на козлика, але з шовховистою шерстю. Я випетров тушку просто там, де ми його вполювали, щоб нічного кей з'їв внутрішній, щоб легче було нести. Перекинув тушку через плече, але невдовзі пошкодував, що зробив це. Кусючі паразити, які досі трималися козлика, тільки втішилися з можливості перебратися мені на шию. Доведеться скупатися ще раз. Я посміхнувся Кетл, коли вона підійшла до мене, скинув козлика з плеча, щоб стара могла його оглянути, та замість подяки вона лише зажадала. "Маєш ще ельфійську кору?" "Я віддав вам усе, що в мене було", відповів я. "Навіщо? Вже закінчилося". Зважаючи, як через неї поводиться блазень, я цій новині лише з Стара дивно на мене глянула. «Ви посварилися?» – суворо спитала мене. «Ти його вдарив?» «Що? Звичайно, ні». «Ми знайшли його біля озерця, де ти купався», – тихо сказала вона. «Кидався у вісні, наче пес, якому сниться щось страшне. Я його розбудила, та навіть прокинувшись, він якийсь запаморочений. Ми привели його сюди, але він прагнув лише залізти під покривало. Відтоді спить мертвим сном». Ми дійшли до кухонного вогнища, я кинув козлика поруч із ним та побіг до намету. Нічне пропхався туди першим. «Він отямився, але ненадовго», – вела далі кетл. «Тоді знову заснув. Поводиться як людина, що видужує від затяжної хвороби чи відновлює сили після виснаження. Боюся за нього». Я майже не чув її. У наметі опустився на колішки поруч із блазним. Він лежав на боці, згорнувшись клубочком. Кетрікін стояла біля нього на колінах. На її обличчі малювалася тривога. Він здавався просто чоловіком у вісні. Полегшення змагалося в мені з роздратуванням. «Я дала йому майже всю кору», – тягла своя Кетл. «Якщо дам усюду решти, нічого не залишиться на випадок, коли група спробує на нього напасти». «А немає іншого зілля?» – почала була Кетрікін, але я перебив її. «Чому б нам просто не дати йому поспати? Може, його давнішня хвороба тільки тепер закінчується? А може, це наслідок самої кори?» Хай який сильний трунок тіло може ошукати лише на певний час, а тоді воно вимагатиме свого. «Це правда», – неохоче погодилася Кетл. «Та це геть не схоже на нього». «Він став геть не схожий на себе на третій день вживання кори», – зауважив я. «Його язик зробився надто грізьким, дотипи надто їдкими. Якби мене спитали, я сказав би, що тепер волію його, коли він спить, аніж коли прокидається». «Добре, може у твоїх словах щось є, тож нехай спить». Промовила стара. Глибоко вдихнула, наче хотіла щось іще сказати, але не зробила цього. Я вийшов із намету, щоб приладити козлика. Старлинг пішла за мною слідом. Якийсь час вона сиділа мовчки, дивлячись, як я білую тварину. Це була не така велика тварина. Допоможи мені розвести багаття, а тоді спочимо його цілком. Печене м'ясо краще зберігається за такої погоди. «Цілком?» «Крім щедрої порції для тебе». Я обвів ножем довкола колінного суглоба, вивільнив гомілку, вирізав решту хрещів. «Хочу чогось більшого, ніж кості!» – нагадав мені нічну оки. «Довірся мені!» – запевнюв я його. Коли закінчив біловати, вовкові дісталася голова, шкура і всі чотири гомілки і задня чверть. Усе для його виключного вжитку. Складно було насадити м'ясо на рожен, та я впорався. Це була молода тварина, і хоч мала набагато жиру, я сподівався, що м'ясо вийде ніжним. Найтяжче було дочекатися, коли воно спечеться. Полем'я лизала його своїми язичками, обпікаючи, а пікантний запах печення лоскотав мені ніздрі. Ти так сердишся на блазня? тихо спитала мене Старлінг. Що? озирнувся я на неї через плече. За час, коли ми подорожували разом, я придивилася, які між вами стосунки, ближче за братерські. Могла б сподіватися, що ти сидітимеш біля нього і не покоїтимешся, як тоді, коли він знедужив. а ти поводишся так, наче з ним нічого не трапилося. Менестрілі, мабуть, бачать усе аж надто виразно. Я відкинув волосся з обличчя і подумав, «Сьогодні він прийшов до мене, і ми розмовляли про те, що він зробив би для Молі, якби я не дожив до зустрічі з нею». Глянув на Старинг, хитнув головою. Несподівано для мене самого моє горло стиснулося. «Він не сподівається, що я виживу. А коли пророк таке каже, тяжко повірити у щось інше». Збентежений вираз її обличчя не додав розради. Суперечив її словам, коли вона нарешті заговорила. Робив ці слова неправдою. «Пророки не завжди мають рацію. Він сказав, напевно, що бачив твою смерть?» «Коли я спитав його, він промовчав. Відповів я. Йому не слід було навіть починати розмову на цю тему.» Зненацька сердито вигукнула Старлінг. «Чи ж у тебе вистачить відваги на все, що ти мусиш зробити, якщо вважаєш, наче це принесе тобі смерть?» Я мовчки станов плечима. Під час полювання взагалі не хотів думати про це. Почуття замість розвіятися тільки наростали. Раптом мене з головою накрив жаль, а ще злість. Я лютував на блазні за те, що він сказав мені, змусив себе обміркувати це. Навряд чи це його власне пророкування. І не можу засуджувати його намірів, а все-таки тяжко протистояти власній смерті. Не ті, що трапиться колись, а що, ймовірно, настане раніше, ніж це літо втратить свою зелень. Я підвів голову, оглянув довколишньо смарагдово-зелену дику луку. Дивно, наскільки інакшого вигляду навбувають речі, коли ти знаєш, що вони для тебе останні. Кожен листок на кожній стеблині вирізнявся безліч у відтінків зеленої барви. Тахи співали, обмінюючись покликами, або пролітали зблизку своїх кольорів. Запахи припеченого м'яса самої землі, чи навіть звуки, з якими нічного кит розщив кості, стали зненацька неповторними та дорогоцінними. Скільки таких днів я змарнував? Просто йшов собі на думаючи лише про кухоль Елю, який вип'ю, або ж котрого коня слід сьогодні підкувати. Колись давно в Оленічому замку блазень порадив мені проживати кожен день як значущий, так, наче доля всього світу залежить від моїх учинків. Тепер я раптом зрозумів, що він намагався мені сказати. Тепер, коли мені залишилося небагато днів. Лічені дні. Старлінг поклала руки мені на плечі. Схилилася, торкнулася своєю щукою моєю. Фіце, мені так шкода. Прошепотіла. Я ледве чув її слова. Чув у них лише віру в мою смерть. Дивився на м'ясо, що пеклося над вогнищем. Ще недавно це був живий козлик. «Смерть завжди на краю теперішнього», – лагідна думка нічного кого. «Смерть винюхує наш слід і не сумнівається, що вполює. Це не те, про що варто довго міркувати. Це те, що ми всі знаємо, нашим внутрішнями і кістьми. Всі, крім людей». І тут, несподівано для себе самого, я усвідомив те, що Блазін намагався пояснити мені про час. Зненацька я запрагнув повернутися, наново прожити кожен окремий день. Час. Я був у ньому ув'язнений, прикути до крихітного шматочка сучасного, що був єдиною миттю, на яку я міг вплинути. Всі скоро та завтра, які я міг планувати, були примарами. Їх будь-коли можна відібрати. Наміри на майбутнє – це ніщо. Тепер це і все, що в мене є. Я різко підвівся. «Я зрозумів», – сказав голос. «Він мусив мені сказати, підштовхнути мене. Я мушу перестати поводитися так, наче настане завтра, коли я зможу все виправити. Все слід робити тепер, одразу, не міркуючи про завтрашнє, не вірячи у завтрашнє, не боячись завтрашнього». «Фіце?» – Старлінг трохи від мене відсунулася. «Скидається на те, що ти збираєшся зробити щось блазинське». В її темних очах малювався неспокій. Блазнське. Повторив я сам собі. «Блазинське як блазень". Так. Прошу, можеш припильнувати м'ясо?» Сумирно спитав я Старлінг. Не чекав відповіді. Скочив на ноги, а вона підмінила мене при вогнищі. Війшов до намету. Кетл сиділа біля блазня, просто дивлячись, як він спить. Кетрікін лагодила розпорати у швіч обід. «Я мушу з ним порозмовляти. Просто, – сказав я, – не одинсь, якщо вони проти». Проігнорував їхні здивовані погляди, Шкодував уже, про що переповів Старлінг слова, промовлені мені блазним. Вона без сумніву розповість усе іншим, а я тим часом не хотів би з ними ділитися. Мусив сказати блазнові щось важливе і прагнув зробити це негайно. Не хотів простежити, як вони виходять із намету, натомість сів поруч із блазним. Легенько торкнувся його обличчя, відчув холод його щоки. Блазню, тихо озвався я, мушу з тобою порозмовляти. Я зрозумів. Думаю, нарешті я зрозумів те, що ти постійно намагався мені пояснити. Знадобилося ще кілька зусиль, щоб він остаточно прокинувся. Я вже почав поділяти стурбованість кетел. Це не був звичайний людський сон наприкінці дня. Та нарешті він розплющив очі, глянув на мене крізь темряву. «Фіце, вже ранок?» – спитав. «Вечір. Печеться свіже м'ясо, скоро буде готове. Думаю, добра страва допоможе тобі оговтатися». Я завагався, тоді згадав своє щойно ухвалене рішення. «Тепер. Раніше я на тебе сердився за те, що ти мені сказав. Та, здається, тепер я зрозумів, навіщо. Ти мав рацію, я ховався в майбутньому і гайнував дні. Я глибоко вдихнув. Хочу віддати тобі сережку баріча, щоб ти її зберіг. Пі... Пізніше віднеси її йому. Скажи, що я не помер перед якоюсь вівчарською хижею, а дотримав клятву, яку дав моєму королю». Це матиме для нього певне значення. Може, бодай, трохи заплатить за все, що він для мене зробив. І навчив мене бути мужчиною. Не хочу, щоб це залишилося непримовленим». Я розтибнув замочок сережки, витяг її з вуха. Втиснув в розслаблену блазне водолоню. Він лежав на боці, мовчки слухаючи. Його обличчя було дуже серйозним. Я хитнув головою. «Не маю, що переслати Моллі та нашій дитині. Вона матиме шпильку, яку колись давно дав мені Шрюд. Але мало що, крім цього». Я намагався говорити спокійно, та ці слова були настільки важливими, що застрягли мені в горлі. Може, найрозумніше б не відкривати молі, що я не помер у регалових підземелях, якщо це можна влаштувати. Баріч зрозуміє причину таємниці. Вона вже оплакала мене як мертвого, не треба змушувати її робити це знову. Я тішуся, що ти її відшукаєш. Зроби іграшки для нету. Всупереч моїй волі сльози опикли мені очі. Блазен сів, його обличчя було дуже стурбованим. Легко взяв мене за плече. «Якщо ти хочеш, щоб я знайшов молі, то знаєш, що я це зроблю. Якщо до цього дійде. Але навіщо нам думати про це тепер? Чого ти так боїшся?» Своєї смерті?» – зізнався я. «Та страх її не відверне. Тож роблю, що можу, аби приготуватися. Як мабуть, би зробити це вже давно?» Я прямо зазирнув його і милисті очі. «Пообіцяй мені!» Він глянув на сережку у своїй долоні. «Обіцяю!» Хоча й не знаю, чого ти вважаєш мої шанси вижити кращими за власні. Також не знаю, як я їх знайду, але зроблю це. я почув велику полегшу. Я вже тобі казав. Знаю, що їх будиночок поблизу селища з назвою Капелін-Біч. Правда, в Баку не одне селище так зветься. та якщо ти кажеш мені, що знайдеш, я вірю, що так і буде. Капелен біч Блазневі очі помандрували кудись далеко. Думаю, я згадав. Я вважав, що мені це наснилося. Він хитнув головою і легенько всміхнувся. «Тож тепер я в один із найсуворіше стережених бакійських секретів. Чейт казав мені, що навіть він не знає достеменно, де Баріч сховав Моллі. Знає тільки місце, де можна заставити Барічу звістку, щоб той до нього прийшов. Чим менше людей знає таємницю, тим менше тих, хто може її видати», – казав він. «А все-таки мені здається, що я чув уже цю назву раніше. Капелінбіч. Можливо, у вісні». Моє серце застило. «Що ти маєш на увазі? У тебе було видіння про Капелін Біч?» – Блазен хитнув головою. «Не видіння, ні. Сонний кошмар. Зубастіший ні зазвичай. Коли Кеттел знайшла мене і розбудила, я почувався так, наче взагалі не спав, а біг цілі години, рятуючи своє життя». Він знову повільно хитнув головою, протер очі і позіхнув. «Навіть не пам'ятаю, що я ліг спати просто небо на траві. Але якщо саме там мене знайшли...» Я мав би здогадатися, що з тобою щось не гаразд, перепросив я. Ти був біля гарячого джерела, розмовляв зі мною про Молі та інші речі, а тоді раптом ліх і заснув. Я гадав, що ти з мене глузуєш, присоромлено звірився я. Блазен широко позіхнув. Навіть не пам'ятаєш, щоб я тебе шукав, зізнався він. Раптом принюхався. Ти щось казав про печеню? Я кивнув. Ми з вовком полювали козлика. Молодий м'ясо мусить бути ніжним. «Я так зголоднів, що можу з'їсти старі чоботи», – заявив він. Відкинув покривало і вийшов з намету. Я пішов за ним. Ця вечеря була найкращим з усього, що з нами трапилося цими днями. Блазен здавався втомленим і замисленим, але облишив свій ущіпливий гумор. М'ясо, хоч і не таке ніжне, як жирна ягнатина, виявилося смачнішим за все, що ми їли останніми тижнями. Під кінець трапези я був так само сонний і так само насичений, як і нічноокий. Він згорнувся клубком перед наметом біля Кетрікін, з якою поділяв нічну варту. Я тим часом шукав своє покривало в наметі. Могло б здатися, що Блазень, проспавши половину дня, вночі не засне, але він улігся першим, коли я не встиг ще й розутися. Кеттелла розклала свою гральну полотнину і загадала мені загадку, яку я мав розв'язати. Я ліг на спочинок, а стара пильнувала за моїм сном. Та тієї ночі я не надто відпочив. Ледь задрімав, як Блазень почав тремтіти і зойкати навіть нічний оки голову до намету, аби глянути, що діється. Кеттл довелося кілька разів будити блазня, але, заснувши наново, він знову провалився у свої галасливі сни. Цього разу я зібрався було добре його поторсити, але коли торкнувся його плечами, не прийняло усвідомлення. Я на мить поділив його нічний жах. «Блазню, прокинься!» – гукнув я йому, а він сів, наче у відповідь на цей наказ. «Пусти! Пусти!» – розпачливо скрикнув він. Тоді, озирнувшись довкола і впевнившись, що ніхто його не тримає, знову ліг на свою постіль. Зустрівся зі мною поглядом. Що тобі снилося? спитав я його. Він подумав, хитнув головою. Той сон уже розвіявся, тремтливо вдихнув. Та боюся, що він чекає на мене тільки я заплющу очі. Мабуть, гляну, чи не потрібне кітрікін якесь товариство. Краще не спати, ніж постати перед лицем того, що мені снилося. Я дивився, як блазень виходить із намету. Тоді знову ліг під покривало. Заплющив очі, знайшов його, тонкий, як блискуча срібна нитка, і зв'язок між нами. А, то це воно? зачудувався вовк. Ти теж це відчуваєш. Час від часу, схоже на те, що в тебе було зверяті, тільки слабше. Слабше? Я так не думаю, міркував нічноукий. Не слабше, брате, але інше. Більше скидається на віт зв'язок, між непоєднанням з кілом. Коли блазень вийшов із намету, вовк на нього глянув. За якийсь час блазень насупився і глянув униз на вовка. «Бачиш?» – прокоментував нічні «Він мене відчуває. Неясно, але відчуває. Здоров, блазню! Мені сверблять вуха!» Блазень перед наметом раптом потягся вниз і почухав вовкові вуха.